poslední den. Tady přítel se mě ptal, jak jak na to se strachem, tak strach jsme se učili, že z čeho pochází strach. Že něco v sobě potlačuje. Z toho pochází strach. Strach. No a teď ten komplex potlačování je jemná věc a nedá se to nějak příliš generalizovat. Každý vlastně potlačujeme něco. Stejně tak jako každý máme chtivost, vůči jiným objektům, hm? tak máme vlastně, stejně paralelně, my každý potlačuje něco. Jo? No a my se učíme buddhismus, nebo se chceme učit buddhismus, nebo chceme pochopit. Buddhismus je vlastně učení pochopení naší zkušenosti tady ve světě. Hm? A ta naše zkušenost je spojená s, s komplexem. My jsme, sami my jsme komplex. My jsme komplex libostí a nelibostí. Hm? V tom komplexu žijeme. Ty libosti nás přitahují, ty nelibosti nás odtahují. Hm? No a my musíme se orientovat ne na základě instinktivních reakcí, ale na základě vědomých reakcí, co nás přitahuje, co nás od, odtahuje, aby jsme se nějak hlouběji chápali. Hm? Aby jsme mohli se sebou efektivně pracovat. Je to jasný? Hm? Jakž tak? Hm? No a První věc, co je třeba pochopit, a to je velice důležité, že naše zkušenost tady ve světě je subjektivní, není objektivní. Hm? Teď naše představy ale dělají tu subjektivní zkušenost. Zkušenosti objektivní. Děláme to nebo neděláme. Hm? Jenomže většina z nás to dělá absolutně nevědomně. Jak ty věci, co my potlačujeme, tak i věci, které nás přitahují, my to děláme nevědomně a proto to, ten komplex hm, libosti a nelibosti my nemůžeme přeměňovat. Přeměňovat na základě čeho? Na základě uvědomění. Hm? Je to tak? Vidíme to stejně? Účel vlastně jogy, aspoň v buddhistickém pojetí, je, aby to, co je naše zkušenost, se stalo uvědomělou zkušeností. Pak my s tou zkušeností můžeme hledat, co sdělat, hledat, co s a v tom nacházíme svobodu. A v tom přitváření my se tež učíme. Hm? To učení je ta nejkrásnější část vlastně studie jogy nebo studie buddhismu. Hm? Že se učíme nejenom z těch dobrých věcí, ale to nejdůležitější učení a ta nejhlubší, to nejhlubší učení, které jde do Největší hloubky, to je učení se z těch nepříjemných věcí. Ne z těch příjemných věcí. Ty příjemné věci si můžeme osvo osvojit, to je výborná věc. To teď děláte, že studujete utišení. Utišení je e, Diana je ta nejpríjemnější e, vlastně zkušenost, co na tomto světě můžeme kultivovat. Hm? Ale e, žána je jako jakožto e, e, prach pochopení. Proč je prach? Z Prahu my se dostáváme do místnosti. Že? A ta místnost, to je uvědomění. No a my to uvědomění prohlubujeme jak? Tím, že z hlediska buddhismu my střebáváme moudrost ze slyšení. Dneska většina z nás málo slyší, ale hodně čte nebo poslouchá internet, přednášky a tak dále. Dneska je všecko i ty nejtajnější vědy tantrické můžete najít na internetu. Co třeba v Tibetu v klášterech, kde bylo tisíc měchů, ty nejtajnější věci studovalo pár. Dneska to můžete najít i na internetu. Poslouchání je též důležité, ale my musíme se naučit poslouchat z pozornosti. To už taky předpokládá koncentraci, předpokládá uvědomění, předpokládá víru. Hm? Pak to slyšení může jít do hloubky. No a když slyšíme tak, že máme respekt k tomu, co posloucháme, koncentrujeme se na to, no tak pak můžeme o tom kontemplovat hm? a pochopit to. Jestliže o tam kontemplujeme a pochopíme to na základě těch konceptů, který jsme si osvojili, no tak pak my můžeme v té koncentraci to zažít. V době Budhy, aspoň tak já tam nebyl, aspoň tak nás informují písma. Mnozí z těch žáků Budhy naslouchali jeho projevu, jeho přednášce a během toho naslouchání se zbavili všech nečistot mysli. Jak je to možné? Protože naslouchali ve stavu plného utišení. Naslouchali ve stavu plného utišení. Teď v komentáři k Damapada ten příběh mám obzvláště rád. Jeden příběh o Budhovi v Venu Vana, v bambusovém háji v Rajagaha. Budha přednáší hm? darmu a ti, co jsou tam přítomni jsou čtyři lajci. Jo? Buda přednáší darmo pro čtyři lajci. Jeden naslouchá v hluboké koncentraci, hm? jeden naslouchá a hraje si z, větva, z, z větví stromu, druhý naslouchá a hraje rukou do země a ten čtvrtý naslouchá a hraje prstem do země. Hm? No a Buda ukončí projev. rozejdou se a jako obvykle. Ananda je přítomen u všech projevů budhy. No a tak když se rozpustí a jdou zpátky, tak Ananda se ptá, jak to je možné, že jeden naslouchá v tak hluboký koncentraci, ani se nepohne, ani nemrkne a a je vidět, že tomu rozumí, jinej zase mává větví, jinej zase hrabe pěstí v zemi a jinej zase prstem v zemi. Jak je to možné? No a Buda říká, víš, věci se mají takto. Ten, který naslouchal ve stavu plného utěšení a koncentrace, ten eh, realizoval to, co jsem říkal a vstoupil do proudu, který ho vezme do nirvány, dříve nebo později. Hm? Ten, který si hrál s tou, eh, z větví během mého projevu, ten eh, bohužel eh, v minulých životech byl nesčetněkrát opicí hm? no a ty opičí zvyky mu zabránili, aby chápal to, co jsem povídal no a tak ten halt eh, to potrvá, než něco z toho porozumí. No a ten, eh, co se hraval pěstí v zemi, tak ten v nesčetných minulých životech byl prase hm? no a ten jeho a prasečí zvyk mu brání v tom, aby pochopil to, co já povídám. No a tak e, tomu dlouho potrvá, než to pochopí. No a ten jeden, co se prstem hrabal v zemi, ten v nečetných životech, ten byl Žížala, jo. <laughs> Ty Žížalí zvyky prostě ovládají jeho myslí, no a tak... E, ten nepochopil vůbec nic z toho, co říkám. No a ten to opravdu bude mít těžký s těma žížalými zvykama něco pochopit. No a to jsme my. My máme v sobě žížaly, my máme v sobě prasata, my máme v sobě opice, hm? máme v sobě všecko možného a ty zvyky, hm? opičí, tigrí, hm? Liščí a tak dále, ty nám zabraňují v tom, aby jsme pochopili vlastně hluboce tu naši přítomnost tady a naši zkušenost hm? životní, co vlastně jsme. Hm? No, a to je výborný příběh. Hm? Proč my? Potřebujeme tak dlouhý čas, hmm? protože máme zvyky, které nám nedovolují. My to můžeme slyšet stokrát. Hmm? Jako chojinek jenom preslechl, když šel kolem chrámu, že ten mních nosil pro mámu dříví, který prodával na trhu, aby uživil matku a a sebe, jo, a náhodou šel kolem chrámu a slyšel tu větu, že ten, kdo se učí darmu, by měl nechat vystávat mysl, aniž by se, aniž by se někde na něčem postavila, jo? A tomu stačilo, aby se otevřela jeho mysl. A vstoupil do samády, který ho už nepo, neopustil. Hmm. Přestože byl laik, a přestože eh, aspoň podle tradice byl negramotný, stačilo mu tohle ta věta. Hm? My to můžeme slyšet aspoň v mém případě, já nevím, jak je to s druhými. My to můžeme slyšet tisíckrát a, a mysl si nám neotevře. Proč? protože máme jisté zvyky, které nám brání hm, pochopit tuhle tu věc, která je vlastně velice jednoduchá. Ale my ji nechápeme, protože naše zvyky hm, nejdou s tím pochopení toho, nejdou dohromady. A proto všechno má strach, má to je jistý zvyk, který není náhodný, ten se vytvořil na pozadí něčeho. No a to je třeba pochopit. A ten zvyk nám brání v tom, aby jsme pochopili vlastně jednoduchý princip, jako že naše mysl byla od samého počátku vždy čistá. Tu nečistotu jsme si tam přinesli těmi špatnými zvyky. Zvyky, no a ty špatné zvyky, my si jich musíme být vědomí. A když jsme si jich vědomí, no tak v našem případě to nebude rychle, jako chuinem, bude to pomalu, ale my se nějak už vyčistíme, i když jsme byli pěkný bordeláři, a to jsme většina z nás bylo, obzvláště když jsme žili v Praze. V 60. letech vyrostali a tak dále, no tak všichni jsme byli bordeláři, scházeli jsme se po hospodách, mysleli jsme blbosti, dělali jsme blbosti. Ale hm, jestliže to chápeme, jak se to dávalo dohromady, no tak pak se od toho můžeme odpojit. Ale jestliže to nechápeme, ty naše opičí zvyky a ty naše liščí zvyky a prasečí zvyky, když to nechápeme, no tak jak se o toho můžeme odpojit? Dává to smysl, co říkám? Hm? No a tak my jsme z hlediska buddhismu, což mě velice na tom buddhismu imponovalo, my jsme vlastně složeni na zvyku, jestliže se učíme seriózně jogu, ať už v pojetí buddhistickém nebo v pojetí hinduistickém, jakémkoliv, tak vlastně my musíme první poznat ty zvyky, které nám škodí. A pak my s těma zvykama můžeme manipulovat a ovládat je. Jestliže ale je nepochopíme, no tak ty zvyky ovládají nás. A když ty zvyky špatný ovládají nás, tak my můžeme slyšet darmu tisíckrát a stejně nás to nepremění. Protože, jak je v tom komentáři, my prostě nejsme schopni pochopit díky těm prasečím, opěčím zvykům, který nám nedovolují, aby jsme byli jedno s tím výkladem. Vlastně všechno, tyhle ty principy, to jsou všechno abstraktní principy na základě jistých konceptů. Když ty koncepty se osvojíme, tak oni nás přetvoří. aby nás přetvořili, my je musíme absorbovat hm? skoncentrovanou a uvědomělou myslí. Pak oni nás přeměnějí. A když nás přeměněj, no tak pak ty špatné zvyky, my si z nich můžeme dělat sandu, Ale jinak ty špatné zvyky, oni nás budou ovládat úplně. Aniž jsme si to uvědomili. No A to je nechtěná situace. tak jsme pomalu dopili kafičko, dáme hodinku meditace. Máme ještě nějaké dotazy? Sultán? Ty si hovoríš, že v podstatě ten aopak se jadou v podstatě venom denně 3 hodiny. To ne, to ne. 3 hodiny tolik ne. Ale každý den aspoň několik minut Ahoj. Jsem musel jít na raport. Jo? Jak jsem meditoval, co jsem viděl, jaký mám zkušenosti. To máš zájem, že námi no, pítal, že jaké zkušenosti si mám No tak první jsem musel se naučit i jo? To, byla, to je základ, to je systému. Já jsem se vlastně původně opílat, že jak vlastně proběhová ta výuka, že vy jste se dohodli, že, že vás bude učit ty hey, a, a těch, čo se děláno. Já jsem se učil ty Diany na Šrilance, jsem byl pět let, uh -huh. jo. Pět let jsem byl v lese s opicema. ale ten učitel ten byl výborný, úplně vtělení toho, jak se má mě chovat, jo. Tak jsem se od něj naučil trochu, já byl hipík, jo. Tak jsem se naučil trochu chování, jo což byla ohromná věc, ale on nebyl dobrý pedagog. A on ti jenom řekl, jako pozoruj dech, jo? No a teďko vlastně víc ti nevysvětlím, jo? No a chod takhle a drž tu misku takhle a tak dále. A prostě koncentruj se na dech a když máš radost, Jo? A když ten dech tam zůstává s radostí, která trvá dlouhou dobu, tak to je jako... A když vidíš, že jsou ta síla, která tě přitahuje k tomu objektu, tam stále je, tak to je první Diana. Jo? A to, to celkem jsem začal nějak chápat, ale všechno strašně abstraktní. Jo? To tě nenaučil, že se máš dívat na tu mysl, která si... Stabilizuje ten objekt a tak, tak dále, vůbec vědecky to nevysvětloval, jo? No a pak e, prostě, že seš v té radosti, když se ta radost prohloubí, tak to bude asi druhá diána, a to je všecko, jo? takhle on to učí. Na Šrilánke, No v Barmě vědecky, absolutně věde, to je věda. Hm? No a jako konkrétně? No tak první musíš se... On tě naučil to, co jsem učil, že máš, co je ten přípravný přípravná nimita, co je ta nimita, kterou musíš uchopit, hm? co je ta nimita, když ji uchopíš a stojí, jak se stane reflexivní nimita, jak ta reflexivní nimita se stane mentální objekt a nepripustí, aby pět smyslů šlo dopředu, jo, Ty pět smyslů je pak v šachu, půl hodinky nebo hodinku. On učil hodinku, on byl dosti pedantní. Jo? No a po hodince, když si udržel ten mentální objekt a neorientoval se vůbec na smysly, jo? tomu se říká Josef Pratyahara, jo? no tak tě učil, jak máš e... Předat pozornost z toho objektu na tu mysl a zkoumat v té mysli jeden po druhý těch pět faktorů první Diány. Jo? No a, toto a... má Diány, na jako se toto robí? No tak ta mysl, která se byla stabilizovaná na tom objektu, on chtěl jednu hodinu, jo. No tak v té mysli, když si vezmeš pozornost z toho objektu na tu mysl, no tak to jsou síly, který tvoří vlastně ten jasný obsah tý mysli, ty nemůžeš minout, jenže on tě jednu, jednu po druhý, jo, ti řekne Vitarka, ta má tuto charakteristiku, když to uvidíš jasně, tak máš vyčára, to má tu charakteristiku, když to uvidíš jasně, tak je prýty, to má tuhle tu charakteristiku. Když je prýty, tak pak může zkoumat sucha, to má tuhle tu charakteristiku. A to všecko je díky to, ty jednobodovosti mysli, která drží ty síly pohromadě, takže se mysl nehne od toho objektu. Jo? No to, to bylo jasné. No pak, Tě učil těch pět mistrovství, jo? že vstoupíš do té první diány, rozhodneš se, jak dlouho v ní zůstaneš. První, dejme tomu, půl hodinky, pak tu hodinku, pak jedna a půl hodinky v té první diáně. Tam se meditovalo jedna a půl hodiny vždycky v Paok. Jedna půl hodiny si zůstal v té první diáně a po vystoupení z té první diány se zkoumal těch pět faktorů. Byl uspokojen, no tak tě učil, teď musíš se zaměřit na tu vitárku a vičáru a poznat, že je, to, že je to rušivá síla. A medituješ na ty vytárku a vičáru. jako... Všecko špatného, co si dovolíš představit. Ale tak už v tom případě mě nadich, nadich. No samozřejmě, že to je mentální obraz toho dechu. Tomu on to nazval, protože na to není lepší slovo, koncept dechu. Mhm. Jo? Mhm. Koncept dechu je ten mentální obraz. A ten mentální obraz je eh, objekt přípravný Diány první diány, druhý diány, třetí diány a čtvrtý diány. Hm? Jiný objekt není. A ten objekt ti dovolí, že vlastně ty zůstáváš v mentálním vědomí a těch pět smyslů něco slyšíš, něco tam jim, něco vidíš, ale mysl se tím nezabývá. Hm. Jo? Takže to stále zůstává v pozadí. A neruší to tvoji pozornost na tu jemnou formu. Proto ta oblast Diány je oblast jemných forem. Ty zůstáváš to v, v té jemné formě, která je mentální obraz toho objektu, který jsi vybral na zjemňování mysli. Ty 40 objektů, co je ve Vysudimaga, ty jsou příhodné objekty k zjemňování mysli. Protože mysl může u těch objektů zůstat dlouhou dobu. Jo? A dech je nejpříhodnější objekt, protože ten je stále s tebou. Hm? Takže můžeš ten být si vědom dechu. Při meditaci to bude mentální objekt, při chození to bude, nebude mentální objekt, ale bude to něco, co ti dovolí držet mysl pohromadě a být si Jo. No a teď, když se zvyknej meditaci na dech, co je výhoda? Jo, já jsem provozoval to strašně dlouhou dobu. Předtím, než jsem šel do Burmy, jinou metodu jsem neznal, jenom na ten dech. No a co teď? Teď jsem třeba na letišti jo? a začnu blbnout zmeškám letadlo nebo co a, a musím vyplňovat nějaké formy, já jsem nejnemotornější člověk, co existuje na různý ty kompíutry, formy a to, tak mysl zmatek, tak vzpomenu si na dech a mysl se uklidní, protože mysl je zvyk. A když má ten zvyk uklidnění na, na dechu nebo na jiných objektech, No, tak když si na ten objekt vzpomeneš, jsi okamžitě uklidně. Že máš ten zvyk, že? a to je ta výhoda dechu, že ten nemusíš to nějak hledat jako barvu, nebo jako dejme tomu koncept lásky, koncept soucitu a tak dále, ten dech je stále s tebou. V jemné formě, v hlubý formě. No, a když teď děláš číkung, tak máš přístup k té jemní formě dechu. Jakmile cítíš čí, tak okamžitě se počítek zjemní, že jo? Pokud nemáš jemnou mysl, tak nikdy nevidíš vibraci mezi, mezi dlaněmi a tak dále. Nemáš no tomu přístup. Je to tak? Tak automaticky, když si vzpomeneš na čí, tak už jsi v jemný mysli. A když jsi v jemný mysli, tak máš jemný počítek a jemný vnímání. Když máš jemný počítek a jemný vnímání a potřebuješ, mysl začne blbnout a v této tý společnosti se to stává často. Potkáš někoho, kdo je ti nesympatický, stane se ti nějaká příhoda jako mě, že tě okradou nebo co. No a tak mi se začne blbnout. A když mi se začne blbnout, tak sež jako v tunelu. Jako když se vezmeš eh, marihuánu hm? a furt se ti myšlenky se ti tam jedou jako eh, mlín. Jo? No tak si vzpomeneš na objekt uklidnění no a, a ty myšlenky E, budou absolutně irrelevantní. Hm. I když jsem byl v Peru, tam jsem byl s tím šamanem, ten ti dá tu taky když chceš, tak máš vůzný ty vize a já nevím co, no, ale když o to nemáš zájem, no, tak ty vize se tě vůbec nedotýkají. A to je ta výhoda toho zvyku uklidněný mysli. Protože ty myšlenky tam jsou, ty je můžeš i sledovat, ale ty je nebereš jako něco relevantního, něco, co, co ti patří. A tím pádem se s tím mnoho naučíš. Protože z čeho se nejvíc naučíš? Z těch myšlenek. Okay, z hlediska buddhistické filozofie, ty myšlenky, to jsou naše sny. Hm? Co je sen? Pokračování myšlenek. A z těch myšlenek se naučíme nejvíc. V tom snu se že naučíme vlastně ty myšlenky, které. Nemáme zažitý. A my máme plno myšlenek, který nemáme ještě zažitý. A ty myšlenky pak nás tíží. Je to tak? Protože jsme je nezažili. Když jsme je zažili, no tak nás netíží. co znamená zažít s uvědoměním. Je to tak? Vidíme to stejně? Jestliže uvědoměně vidíme, jak tělo pracuje, jak mysl pracuje, jak počítky pracuje, jak vnímání pracuje, no tak my si si můžeme hrát. Jestliže to uvědomněně nemáme tu zkušenost, tak si s tím hrát nemůžeme. A tím pádem, co se děje, tady pan Masér vám to mnoho poví, pak stuhneme někde. Protože se identifikujeme hm? a když se identifikujeme, tak akumulujeme, je to tak? Tomu se říká technicky samskára, hm? sam je dohromady, kára dělat věci dohromady, fabrikuje. My si fabrikujeme svět na základě těch zkušeností, které jsme nezažili, nestrávili. A to můžou být příjemné zkušenosti, můžou, ale většinou jsou to nepříjemné zkušenosti strachy, starosti. Když jsme je nezažili, no tak nás tíží. A když nás stíží a my je nestrávíme, tak nás budou tížit čím dál tím víc. A jak zabráníme tomu, aby nás stížili Tím, že si je plně uvědomíme. Je to tak? No a na to je ta meditace, abychom si plně uvědomili těch myšlenkových procesů. Obzvláště když jsme začátečníci v meditaci, co za blbosti, všechno se vyjeví, myslí. A jak se staneme pokročilí v meditaci? Že ty myšlenky nebereme vážně. A pak oni sami zmizejí, nemusíme se ani snažit, aby zmizeli. Oni sami zmizejí, protože nás netíží. To, co nás tíží, to zůstává. že to, co zůstává, nás tíží, ale mysl ve své podstatě je to nejaspoň budismus to tvrdí, musíme to sami poznat. Mysl je to... Nejlehčí, co sebou nosíme. Ale když to akumulujeme, no tak se to stane to nejtěžší. Ale přitom je to ne, ve své podstatě je to, to nejlehčí, co máme v naší existenci. To je mysl. Ale způsobuje to tu největší zátěž. To nejlehčí způsobuje to největší zátěž. Proč? Protože jsme to nezažili, nestrávili.